Увесь той час, поки я роздумував, Мар'яна спостерігала за мною, чарівно заломивши вуста в посмісті. «Ти мені збираєшся показати те місце?» – спитав я. «Вам ж цікаво, правда? Де це відбудеться?» «Ти говориш так, мов я вже вирішив?» «Все вирішується само собою. Мені не треба, аби ви вчинили це, довівши себе до стану розпачу. Я хочу, аби це сталося добровільно». З великою любові. Там і справді був невеликий острівець із вербами. Я його чудово знав. Колись ми тут із Грицьком Чубаєм не раз влаштовували вечорові піятики та нічні купелі при свічках. Чубая вже нема, але, може, дух його ще тут гуляє на своїй рідній погулянці. Бо щоразу, проходячи попри його будинок, я відчуваю, як спогади миттю обліплюють мене, а ноги в уяві несуть на його подвір'я, руки розгортають віття винограду, з розчинного вікна лине фантастичний спів чеслава Німена, а потім голос Грицька: Без привіт, сервус, честь чи здоров, а просто з мосту. О, зараз він буде співати на слова Норвіда. Ти йшов коли-небудь баладу про генерала Бема? І я завмираю у своєму маренні, в нього під вікном, і слухаю Норвіда. А кінь генерала Бема нетерпляче форкає та ірже у мряці, вибиваючи іскри з-під копит. «Хто тут живе?» – отямила мене із задуми Мар'яна. «Жив!» – поет Грицько Чубай. Понад десять років тому помер у віці Ісуса. Кожне покоління мусить мати когось, хто помре у віці Ісуса. Ми влаштовували пікніки на тому Острівцеві, смажили м'ясо чи сало, горлали пісень і декламували вірші. Одного разу мені мама передала зі Станіславова пироги, і ми їх нанизували на шпички та гріли на вогні. Домашнє вино з чорних порічок смакувало якось по-особливому. Я одразу відчула, що від цього Острівця віє чимось незвичайним. Якась таємнича аура піднімається над ним І угортає щоразу, коли ступаєш туди До острівця був перекинутий кволий дерев'яний місточок Розлоги гілля плакучих верб сягало до самої землі Утворюючи непроникну для очей густу завісу Буйна зелень мерехтіла метеликами Сюрчала і бзикала Пригощаючи барвами квітів і памороками меду Правда, тут гарно? спитала Мар'яна. Тут фантастично! пролунав голос Грицька Чубая. Я розвернувся і побачив його при березі у човнику з вудкою. Він сидів, скулившись, спиною до нас, і з-під солом'яного бриля спадали патли. І я усміхнувся. Що таке? Куди ви дивитесь? поцікавилася Мар'яна. Он там, з берегами, колись із Грицьком ловили рибу. «Тут є риба?» «Зараз не знаю, я тоді була. Карасики. Ми їх тут же чистили, потрошили і смажили на вогні». «Попадалися і лини!» – сказав Грицько. «Якщо ви сядете отам під тією вербою, то сховаєтеся від людського ока!» Узявши за руку Мар'яну, я підвів її до верби, розсунув гілля, і ми увійшли в зелене шатро». Трава там була густа й висока, темно-зеленої барви. Ми сіли на траву. Я розкоркував вино і запропонував Мар'яні. Вона ледь пригубила. Ого, діла не буде, зітхнув я в душі. Коли ж підніс пляшку до вуст, то знову почув голос Грицька. Вибігає на море човен. Такі вигинисті груди. На човні капелюх як сито. Попід тим капелюхом люди. Небагато, один китаєць, В руках вудочка тростинова, Віють пальми, шугають баклани, На горах снігу обнова. А чомусь він сумний китаєць, Загадався, забув про вудку, Виринає дельфіни з моря. Китайцю, не треба смутку. Ну як же не треба смутку? «Мій кораблик такий пасматий, сам я юний, тоненькі вуса, ще й червоні на мені шати. А поглянь же ти, я невільний, із такою вродою пишною, примальованою до фаянсу, чиєюсь рукою зловтішною». «Свідзинський», – промовив я, – «ви про що?» «Згадалося, Чубай любив декламувати Володимира Свідзинського». Ніколи не чула. Дивовижний поет. Його чекісти спалили у 1941-му, живцем у Стодолі. Прочитайте щось. Чубай знову став декламувати, а я повторював за ним. Коли ти була зо мною, ладо моє, Усе було до ладу, як сонце в саду. А тепер розладнався світ, ладо моє. Стала між нами розрив трава. Розрив трава високо росте. Розірвала ночі і дні. Перше були вони, як крила ластюки. Верх чорний, спід білий, а крило одно. Тепер вони, як розламаний камінь. Колють і ранять, ладо моє. Стало тяжко нести мені час. Туга рве мислі мої. Як буря метає снігом. Одна сніжинка паде на лід, І вітер жене її в безвість. Друга лягає при березі, Ускований слід копита. Третя розбивається обсук. Стало тяжко нести мані час. Я п'ю полин, ладо моє, Ввечері й вранці. Я п'ю полин, та багато полину в степах Не спити його, не вигубити Я знаю, усе вмирає Квітка у полі, дерево в лісі Дитина в місті, усе вмирає, ладо моє Не в одній двері приводить нас вечір Не в одному вікні вітаєм ми ранок І забув я творити казку так гостро дивлюсь, а бачу тільки видиме, тільки можливе, ой, ладо моє. Якусь хвилю ми сиділи мовчки. Я попивав вино, відчуваючи, як поволі хмелію. Мар'яна теж зробила кілька маленьких ковтків, але виглядала такою ж, як і була, тверезою. Щоразу, коли я пропонував їй випити, вона слухняно пригублювала пляшку, але випивала не більше десяти грамів. «А чи доводилося вам читати драму Тікамацу Манзуемона «Самогубство закоханих на острові Небесних мереж?» – спитала вона. «А, так ось хто тебе надихнув на ідею з островом. Тікамацу!» «Так, я закохана в японську літературу». «Ти мені писала про все, що завгодно, але не про японців». «Бо я захопилася ними зовсім недавно. Найперше це Акутагава Рюноске, а ще Басьо і Йосунарі Кавабата. Від Сейсю Нагон і Нідзю я просто в трансі. Акенко Хосі, Іхара Сайкаку, Уеда Акінарі, Агензі Моногатарі. Для свого віку ти багато встигла». Коли я мав стільки років, як ти, я читав Стівенсона і Жуля Верна. Справді? – здивалася вона. А що тут дивного? А Кутагаву видали, коли вже я був на другому курсі. Отже, прочитавши Тікамацу, ти побачила, яким чином можна театралізувати самогубство. Не вистачало тільки перевдягнутися на Мукімоно і зробити харакірі. Я вже думала, але нас не зрозуміють». Справжніх поціновувачів самурайських ритуалів надто мало. Зрештою, Дзіхей і Кохару не вчинили харакірі. Так, ми помремо в один і той же час, та смертю не одною. Ти від меча, я від петлі, зацитувала вона. Пам'ятаєте? Дзіхей двічі пробив її груди мечем, а сам повісився на її рожевому поясі. Як на мене, надто страшна смерть. Занурює меча він по саме руків'я І так прокручує його на силу. Життя Кохару відлітає, мов сон, на ранішній зорі. Проте самогубство закоханих на острові Небесних мереж не єдина п'єса Тікамацу мацу про самогубців. Перед нею 1703 року він написав ще «Самогубство закоханих у Сунетзакі», я її не читала. Жартуєш? Тоді це дивовижний збіг обставин. У тій п'єсі саме коханка пропонує коханцеві разом піти з життя. Як цікаво, про що ця п'єса? Там ідеться про такого собі нерозважливого парубка Токубея, який закохався в куртизанку охацу. Зрозуміла, річ, це не сподобалася його дядькові, і він вирішив оженити Токубея на свояці. З цією світлою метою він таємно вирушив на село до паробійкової матері і вручив їй гроші на весілля. Токубей, дізнавшись про це, відібрав гроші, аби повернути дядькові. Але дорогою зустрів товариша, який попросив позичити йому гроші. Ну і Токубей добра душа погодився. Але коли в умовлений день нагадав про них, товариш зробив здивовану міну і сказав, що жодних грошей не брав. Тоді Токубей... Продемонстрував при свідках розписку з печаткою боржника. Але той звинуватив Токубея в крадіжці, бо він свою початку начебто давно загубив. Коханці в розпачі, гроші пропали, Токубею доведеться одружитися з нелюбою дівчиною. І тут, у хацу, каже Тукубею, що вона цього не переживе. І якщо Токубей згоден, вона готова вчинити разом із ним самогубство. І довго вона його вмовляє. Значно коротша, ніж ти мене. Між іншим, бідному хлопцеві таке нагадку не спадало. Але вона поставила його перед цим вибором, і він мусив скоритися. Вони залишили у тій крамниці, де вона працювала, записку про намір покінчити життя самогубством, і зникли. А тим часом з'ясувалося, що печатка Боржника знайшлася у міській канцелярії. Всім стало ясно, що Токубей казав правду, і Боржник таки змушений повернути гроші. А тут і дядько нарешті зрозумів, що силою Токубея не оженити, і змирився з його вибором та вирішив готувати весілля Токубея і Охацу. Здається, Котляревський тут би влаштував чудовий хепі-енд. Але не ті Камацу. Дядько послав понебожа, щоб повідомити йому радісну вістку, а натомість отримав їхню прощальну записку. Він зібрав людей і кинувся на пошуки закоханих. Але вони у цей час уже в лісі Сонетзаки вибрали затишне місце для смерті. Токубай спочатку заколов кінжалом у а потім і себе.